В очах Данила заблискали гнівні вогники. Володислава за це хвалю, і подався вперед до гурту дружинників, які вже наближалися до пагорка. Щофільні зловили, не дивуюся. А Володислава не чекав, думав, що десь він ззаду причаївся і втік. Скільки разів ти зраднику з ворогами приходив руську землю топтати? Що тобі зробити, пес проклятий? «Убити! Смерть зрадникові!» – залунали голоси воїнів. Володислав, оглядаючись, зіщулися за фільнівою спиною, прилип до нього. «Не сховаюся тепер!» – рвонувся до нього Теодосій. «Не за мурами тепер, а за животом фільнівим! Він такий порожній, що й стріли не затримаються!» «Звір дикий!» Штовхнув ході Володислава під бік мечем. «Не можу бачити тебе, чорна душа, доволі!» Володислав аж присів. «Вести їх будемо з собою до холма?» – запитав Андрій. Данило вийшов наперед. «Ворогам землі нашої, зрадникам, смерть!» – і махнув рукою. Дружинники схопили Володислава і Філія і потягли їх до лісу. «Іди, йди, собако!» – вдарив Теодосія Володислава. «Не прочайся, Людомира забув, а Іванка втоз'їв! Ану, Мефодію, штрикни його мечем, хай не опирається!» «Падлюка!» Сюди збігалися пішці. Вони зраділи, побачивши Володислава в Теодосіївих і Мефодіївих руках. «Піймали, Вовка! Вирвати йому зуби, щоб більше не кусав!» – кричали всі. Уже не гристиме, з ненависті гукнув Теодосій, зробимо йому те, що й Филипові, і змахнув мечем. Уже не полізуть більше до нас. Затих шум битви. Сонце кидало останні привітні проміння на воїнів, притихли навкруги зелені ліси. Настав вечір, від дубів прослалися довгі тіні на луги. По траві ще бігали сполохані боєм коні-безвершників. До Данила підскочив засапаний гонець князю, І тут литовські полки та полки князя Конрада Мазевецького. Данило глянув на шлях. Пил хмарою здіймався з-під копит коней багатотисячного війська. Спізнилися, вже самі вправилися, але, за чесне слово, і за те, що клятви не зламали й прийшли. Спасибі, скажемо. Ярославською битвою завершилася багатолітня боротьба проти зрадників бояр та угорських королів. Звістка про перемогу руського війська під Ярославом приголомшила і угорського короля, і німецьких пройдисвітів хрестоносців. Вони ще раз пересвідчилися в силі і могутності руських воїнів. Примітка «Битва під городом Ярославом» сталася 17 серпня 1245 року. Поверталося руське військо додому після переможної Ярославської битви. Тепер і спочити можна. Мефодій пішов до двірського Андрія. «Пусти додому в рідне оселище, батько там старий, уже вісімдесят літ йому, переказували ще перед походом, хворий дуже, і не був я давно». Андрій на радощах не заперечував, добре бився ти, за те, що воїн хоробрий, дозволяю. «Тут і ти підскочив, і мене пусти з ним». Андрій здивувався, «Та що це ти?» «Пусти його». Він, мов, брат рідний мені, вступився миходій за товариша. Теодосій додав, одному їхати сумно, а вдвох веселіше. Війською без нас у холм дорогу знайде. Андрій мусив і Теодосієві вважити. Добре, тільки довго не сидіть там. Довгий шлях з Ярослава до Угровська. Біжить він лісами. В'ється понад річками потоками, вискакує на простір, де смерди обробляють поля. Ці поля колись були під лісами та з давніх давен працьовиті смерди, вирубували дерево, викорчовували товстелезні пні, виривали цупке коріння, поширювали поле. І не знати, коли то ліс тут шумів, бо красуються поля пашницею. Всі тут і жито, і просо, і овес. А де поле, там і оселище близько шукай. Не завжди оселище над шляхом дорогою, притулиться десь обічю балці під лісом, зверни шляху вузенькою доріжкою і приведе вона тебе до смердівських хат. Хороший місяць серпень, бачить смерть плоди праці своєї. Недарма предки цей місяць серпним прозвали. Пішло це від серпа, бо саме в цей час багато роботи серпові, і жито ним жнуть, і зрізають. Без серпа й на поле не виходь, не будеш же руками рвати. Ковачам стільки клопоту в цю пору, просять їх, щоб відкували серпи гострі та замашні. Жати хліб справа жіноча, і потрібен серп у Смердівському дворищі для жінок, як пряслице взимку. Чоловікам повесні є своя турбота – орати та сіяти, а вже жати у серпні жінки і будуть. А кінчили жати, святкують обжинки, землі дякують, що вродила щедро, і не тільки дякувати треба а й просити її, щоб і наступного року не обійшла смердів своєю милістю. Всі моселищим святкували смерди свої свята, славили сонце, що дає тепло і світло, хорсом сонце називали, а ще поклонялися Велесу, щоб милостивим був до худоби, щоб плодилися і вівці, і корови, і коні, Молились стри бога, який вітер посилав, щоб хмари ганяв по небу.